Eta gure bigarren elkarriuzketaren e, ordua iritsi da, telefonoz bestalde, mila, bosteunda amabi, bimila eta amabina farrua bizirik ekinmeneko kide den Sergio Iribarren, e, Kaixo Sergio Gunon. Baila, uno, e, tira, iritsi da urtea, 2000 amabia, eta, bueno, iritsi da urte urrena ere, e, konkistaren urte urrena, baina egin baino lehen, e, gustatuko lehitzai dake, e, jakitea zer den 1000 amabi, 2000 amabi, nafarroa bizirik e, izeneko ekimen hori, e, bueno, ba, zer da, zer egiten duzue eta noiz sortu zen, pixka bat, historia pixka bat kontatu Hai. iguzu. Pues ahí la contacto, pues estaba sortu zen Ekimena en el Casusiren, va bueno, ¿es? Aristoleari desberdinak, va, ba, Taranguren Florenaois, edo uno Pejos Arcedera, eta, bueno es. Fiscales oso jende entusiasta, es ya 2008 ni ikusten zuten, ah, pues aurten, ¿es? Aurtengo datak izan behar zuen garrantzia, eta, bueno es ya 2008an pues martxan jarri ziren, ¿es? Mm -hmm. Eh, pero claro, eh, 2008tik hiru urte, hiru ikasturte dela magulanean eta bueno, pues ausa eta, bueno, Ekimena ekimenaren, funtsa, eh, pues bueno, eso era ditu ere, ¿eh? Etan bueno, baina asken finean gure lanildak beti bi bueno, izan dira, ¿eh? Sal debatifiko no de questo cultural eitzen doguna, uh -huh. pues ahí es, bueno, liburu eskago arribat ere, pues si haia de 9000 ali saldu ditugula, ¿eh? Uh Horra -huh. eskachiquia conquista gostenurte eta bueno, benetako bezelenra izan da, ez? ¿eh? Ba bai, ziren, pues, gaur egun ere, pues si bederatzi de 9000 ali salzea, pues, esa... Ez da kontu... Ez da kontu, kontu makala, zikia, eh? Ba, uh -huh. e hori da, uh -huh. ere, beste dizio bat ere, Euskeraz eta Frantxez ez ere egin genuen ere, eta, bueno, es, orain, irugarren editzari gara prestatzen, zera, bon, esan dudan, bezalaia, ja, bigarren editzari, diagortu ja, adaukagu, es? Gero beste, bost, gazti girearen musikal duma bat aterak, nuen, amazazpi musikatal eta bakarlarekin, eta, bueno, orain pregoi aldizkariak ere, orain bigarren alea orkestuko dugu, ja, martxona orkestu geroen lehenengo alea, bost, bueno, es Betire, oñarri, liburuak, pues, potolak, dira, uh -huh. ere oinarri oinarrituak eskuragarritasunean, bueno, eh? Pues bakigu historia historia naforro historia, historia lanten dituz tener liburuak, askotan oso potorlak dira, oso arestiak ere, bueno, guk saiatu izan dugu pues bueno, ese que cuestión ditugu en eta bueno, es eskuragarriak izaten le diruz, ta gaur estatuitik ere, pues bueno, eh? itzuran ere es. Mm -hmm. Eh, ta creo que este la nildo es guzte plantación duna da, pues uno es calendarinamizazioa herri dinamizazioa ditzu izan duguna, ez. E, oro horretan ere, pues bueno, es han sakuan dio retener himne dinamizazioaren la nildo horretan, txaldiak ere sartzen ditu ere, pues eunkai egin ditugula hiru hartuetan eta bueno, es ditugula ematen ere, txaldi pila bat herria askotar eta gaztetxe eta kulturetxe eta bueno, es leku oso sean izetaren gom ditu gero ere beste alde batitik ere, pues uno, eh? Solako, eh, taldeak sortu dira, ¿eh? Pues hor, lizarra madu delaia lanea en es, eh? pues uno, barruan, baina eh? modu autonomoan ere, ¿eh? Gero ere, pues de koriatza eta, de bueno, hor inguru horretan ere beste taldetxoa dago, Ordizia, eh Tutera, bueno, maiora maiorko pues, aparte, o hau contacto eraikin, maiuno, berai querer de dinámica propia aparte garore pues hoyartunaldean ere uh -huh. eta pues bueno, horre eta justo bizkauta elburu horrekin ere eta talde gehiago sortzeko asmoarekin ere, bueno, urtarrrien 24an ere egingo du solako topaketa bak, et, topaketa batzuk egingo ditugu hemen Iruinan eta elburu izango da hori, eh, pues quizá le kuyeta sortu diren bezala, pues bueno, es, Osalarriko choko eta herri Ariqueta gaienetan ere, pues bueno, es, pues uh -huh. la recomendurenaren herri batzordeak sortzea, ¿está? Y uh -huh. izango dare, pues bueno, er. Hmm. Gure da nildoare. Ikustenari nahiz, nolabait sozializazioa izan dela zuen e, ba, lehentasunetako bat, e, bueno, ba, jendeari, jendarteari, elaraztea, e, benetan, e, mila bosteunda hamabi horretan gertatu zena, nolabait e, historiografia eta edabide ofizia lehi, ba, pixka bat, horri aurka, nahuruka jarriz, horri izan da zuen helburuetako bat. Bai bai eta on izan duago hointzat eta ekimenan jaiozenean zen jaioezere inoren aurka egiteko ez, baizik eta bueno, ez beti ilunpean egon den historia hori ez eta bestelako ez historia eta konkiisten historiaren inguruko bestelako ikuspuntu bat hori mail gainera osk esan duzu bezala jendateratzeko mm -hmm. ez bestere zen jaio ez. E, inorren aurka jotzeko baizik eta, bueno, es, bide propio bat egiteko, eta, bueno, hortan ari gara bide propio horretan, es, mm -hmm. zen ere, pues, bueno, esan dudan bezala ere, eti, eta zuk esan dudan bezala, hildo ofizial horretik, Nafarrako historia eta kongizten historia beti bilunpean egon da, es, eta ikusten ari gara, ere, es, ya, ja, 2000 bai aldu da, eta nafarrako gobernutik, eta pasen urtean sortu zuten e, batzorde ofizialka kotxen artean horretatik ere, erituzte ere, es, gauza asko planteatzen, jo, mm -hmm guk ere ekimenetik eta gure txikitasunetik, eh, herri mugimendutik jaio ginen aldetik ere plantatzen ditugu, eh? E, plantatzen dugu, pues mai eh dela, konkistaren gaia mailan hartzeko, ko, eh, konkistaren inguran estaba idatzeko, uh -huh. Eta guk ikusten dugu, a beritzen da horrela Ikusten dugu ere, Laparako gobernuak ente publiko batek hori or, bultzatu hartzuela, ez? Uh -huh. Estaba ida bultzatu hartzuela. Bueno, ese es Sugulersen vaies pasada en urtean, pasan urtean olako bueno, sasi biltzar bat egin zuten hemen ere Iruñako alde sarrean eta biltzarro horretan part hartzu zuten eh o sea, aditu edo bueno, es irakasle guztiak ere hildo bere azukaten, eh, ¿es? Pues bueno, pues la bai, conquista conquista toa que Sangüinela, Nafarro, Nafarro de Nafar, o sea, Nafarroko resumak es galduzela Nafarroko resumak bere guru bere guru jabetza galdu zela, baina ia ia bere onurako izan zela, ¿es? Orduan mm -hmm. Ez dugulertzen ez, oriente publiko batetik olako ekimenak aurrera amatea. Ez? Baina behintzat, badirudi, e, konkistaren nozioa edatzen hasia dela, zuek ere izanen duzue ba, erru pixka bat, ez horretan. Bai, bai, bai eta bueno, ez bakarrik ekimena, ez? Ziketan, pues, urta guetan ere, e, ba, beraien, bos, beraien lana egin duten ere erri iztolari e, oiei ere, pues amate, pixka bat horretan zera eh, hor triunfo edo, bueno, ez, irabaz, oh, i, eh, onen ere zergati pizkatez, bueno, Tomas Urfaenki, Peioz Arte, Nikkel Frauren, edo gaur egun gure puzinak pues, izagredo, iberia eta, bueno, ez, historia epilagabe, hor profesionalak asko, profesionalak direnak ez, beraien lanetatik, beraien ez, familia denboretatik, bere naizialditik ere denbora kegurari zandut ere, pues bueno, ez, gure herriaren historia berreskuratze korun, pues oiei ere, pues amaten di, dizke gure eskerrak, eta bueno, esker ere pues olako, bueno, Gero, etzu esan dut un besala, conquista. Eh, Terminore maigainan dago, mm -hmm. batzutan ere, pues bueno, Miguel Sanzek esan dut un besala, eh? Pues conquistatoak, edo es conquistatoak, berbinda, eh? Baina, bueno, pues si, en badakigun horaitse egiten zuen ere, tipone, eh? Baina, baina bueno, eh? Ez, eh? enola erdera, zolako esaldi, maravilloso, bat ez berbintzela, conquistatoak izan edo, eh? Baina, bueno, gaur egun biziginela horrela eta apunto, eh? Mm -hmm. Baina, bueno, baina, bai, bai, bai. dugu... Bueno, txiki bat ere egidun da Bai, izan ere, bueno, e, Nafarroako gobernuak eta instituzioek eta orain arte eh bueno, anexio hitzai e, erabiltzen zuten eta orain ja, bueno, bintzate, konkista aipatzen dute naiz eta, bueno, ba, bestelako eranskinak jartzen dizkioten. Adibidez, aurten eh ba mila gertatu zenarekin batera 1212an gertatu zena ospatu nahi omen dute nahi. E, zer iruditzen zaizkizu ekimen haue guztiak modu hildo ofizialetik egiten direnak ba ni ere pertsonal mailanagoa no, biberts eh nafarako bizite ki ez dugu baloratut ta esgalazartu bai aipatuanaren gatik ez guk ba daukagu gure gure bilbidea 2008an bi, bi, bi, bi, sortu ginen eta guk gure bilbidea ez ez dugu, ez dugu baloratzen ere pues, bueno, ez, hildo bueno es egiten dutena bai haies martxoan bai ez alatu genuena Hildo ofizial horrega estatzen alitzituen ere dirutza, eta, bueno, esu, baina hor zen salaketan. I, personal maian ere, ikusten, bueno, ikusten dut hori dela, oza, lotxagarria, es, eh? egin dutena, hor, eh, data horik ere, nazte, naztutzearekin, es. Eze, uh -huh. nila berru, gertatu zena, hori, herri hori, izan da zen lotxagarria hori lo horakzen, es, hor. Gainera, Nafarroak ere, onza, Nafarroak ere, ere behartua joan zen, es, hor, Gerra Santu horretara uhum. eta gainera ere pues bueno, es, pues muero en contacto con la Cura Santo Ret, pero es Vaticano gultako gudaretan parte hartzeak, ere pues jaia pues lotxamame hartegon ez gogoratzea ta gogoratu argen den baina lotxatuak, es, hor egin gure arbasoak edo bueno, es, garai horretan egin intentsarenagatik, es. Ordun pues bai, Nafarroko gobernuak ere biratauek nahastutzea, pues bueno, es, utzen dugu ere pues, azken asken dela lehenen komentatu duguna, es historiare ilunpean mantentzea, historiare, historiare, gure historie, naztutzea hor, nastea dena, jendeak ere asko ez hitz egitea, ez jakiteare gehiagik gauzen inguduan, ez, gilditza negreotetan, ez, bues, uh -huh. zatu, Tolosa eta kateak, eta, ez, eta Nafarro Karmariak, eta horren baak guzti hori ere, gezurla dela, ez, Nafarro Karmariak ere zitu lakateak, eta katea horiek ez, ez direla etortzen nabazetolosako bat aia garratatik, eta, uh -huh. bueno, ez, horrun pizkabatele, bues, bueno, ez Ett ama usste dut pi lotxatu ez, or egiten ari duten orlan hori onaz or, da hori ez. Eh? Baldgo mila bosteun da amabian gertatu zena ospatzerik izan ere ba, berriz ere eta Nafarrako gobernuak eta abaite ildoofiziak ba, ospakizun hititza ere aipatzen du, zuek mm, baradakit ospakizun hititza ez duzuela erabiltzen. Eh, e, egiten arigun lana da gogoratzeko, ez, eh? oro emen mm -hmm. historikori berreskurattzeko lana egiten dugu ez. Eh? Bukere, bosun, lehen esan, Zul, bueno, ya, bimila tamabia eldu da, es? Eta, bueno, pues, ez da zer gaktatu la berezia, es? Eta bimila tamabia bukatuko da, eta jarraintuko du, eta bimila tamairoa sartuko gara, es? Baina, bueno, ikusten dugu importante, es? Urte urte honek, es? Bozgarren bendeurrena betetzen duen, betetzen den urte, urte urte hau aprovechatu bar dugula, jendean artean eta lehen aipatu duguna, es? Jendean artean kokistaren gaiare gizarteratzeko jendeak hitzegiteko, estabaidazeko, es? Eta pizkat, ere gazteak eta alduak eta eta, bueno, kolektibon artean ere historiaren inguruko jakinmina miña sortzeko, es? Uh -huh. Zaten, bueno, es, pues, bonor, eh, ikusten muy importante, hori historikoa es, berrezkuretzea, arribatentzat, oso importantea zen en bueno, es? Es bali marak iztut, nondik, nondik zatozen ere, Osa, nola jakin gauzuen, nora guaz, nora joan nahi dugun, es? Mm -hmm. Ordón, pues, bueno, hirabetiko esaldia, es? Ordón, pues, bueno, es? Benela guztun urte gertutakoa, edo, eromia berrungarren urtean, es? Pues, gazteiz, oku, gazteiz bueno, araba, gipuzkoa, eta duran gizadore, es? Gaztelar armadak okupatzen dutenean ere, horren inguruko esgertarak esagutzea, eta, bueno, es? Horri importante, gusten mm -hmm. dugu, herribezala ere, pues, bueno, es? Herribezala ere aurrera eh? joateko, es? Hmm. E, lehen aipatu diguzu orain artez, ekimen ze egitasmo egin dituen edo bideratu dituen Nafarra bizirik e, ekimenak baina badituzue datozen haste datozen hilabetetarako bestelako proiektuak ere lehenbizikoa aipatuko dugu e, hilaren hogeita seiian hemen berriozarrien e, ba, hemengo kulturgunean hitzaldia egina duzuela zuen ekimenaren ba, aurkezpena edo egiteko E, esanen dugu hori, n, asteonetako ez urrengo asteko ostegunean izanen dela, txaleko zazpietan <coughs> kultur gunean. Baina, suposatzen dut, e, bestelako ekitaldiak eta bestelakoak ere prestatu dituzuela dela, batzu-batzuk eh, aipatu dizkigu zuia e, arestian, baina nola laburpena egiterik izanen batzen du? Nahi, bai, bai, bai, hori ez, eh, handen zumez albara initalipiaz ditu gure, baina asteonetan ere salautzelako ango gara, Gero dies Berzarren, gero Etxabarri nor markina ondoan, ez handuzela jauza, bueno, itzalriko ditugu. Eh, honetan aurkezten dugu Pregoia Aldizkariaren bigarren alea. Bere, uh -huh. bueno, atera, bueno, ja badaukalagura ezten, gure gure eskutartea, baina ja, bueno, Ospitalan dugu eta bueno, honetan, gehiozteke iraztiko testetan, ere jasotzen da 1922an Amaiturko Oroitarria eiki Bueno, era ere, suitenean pues, eh pues se polémica con Senesor, bueno, la para diputazioak holako batorde bat sortu zuen, es, eh? bueno, de Monumentos historikos de de Navarra, ta bueno, es beraiek izan ziren arduradunak amaiurko monolito aroitarrean, mm -hmm. que pues son una polémica hola con bat egon senere, es gai ho izan eta bueno, hor jasotzen da Aldizkari, eta hori ostiralean aurkeztuko dugu 24an, e, datorren astean ere, aztertean, eh egingo dugu hori, es, topaketako Navarra bizilken paquete hoy quiero pues esan duan San Juan Mesala pues uno eh, herri, ¿es? Euskal Herriko herri auzo a liketa geienetar ere, bosgarren pues, bueno, es, herri batxordea sortzea, ¿es? Mhm. Uh -huh. Eta gero ere, pues bueno, hor e, e, kañan izango dugu, es e, kañera 16 izango dugu, bueno, es, urteko egun potentzena eta horri begira egongo pues, dira bestelako dinamika, ¿es? Eh bat honetan nadie es ja harri genuen Nafarroako gastelu, bueno, Nafarroako erresuma defendatu zutenen gazteluak, es mugarristatzeko leengo mugarria, es horredo, edo lehenengo leengo mugarria jarri genuen plaka bat uh -huh. estatu dugu ta Eskoriatzan, es Eskoriatzan Eskoriatzeko herrian dago naiz zorro gastelua jarri genuen eta hor gure helburua da, es, pues bueno, urte honetan eta hemendik aurre gara, pues bueno, alik eta 20 markatzea, es, mugarristatzea, es. Hirulegio uh -huh. e, dauka u pesatu baskelore, e, o sea, baskelo mugarri bat dugu edo jaitzuneen, pues bueno, es. ditugu eta pues bueno, egunaren egunaren zera izango da fiskatetor. Mendiz marcha bategin, gero pues jenderaren kartore baskeluan, beti, gehienetan eta neta era baskeloak mendi tontorretan egoten ziren, orrunko mm -hmm. zonaan alako kitaldi bategin, gero jeitsi eta bueno, pues askaria, mm -hmm. erromeria chiki batekin, eta beti izango da, pues bueno, es. Amasi eri begira indar bilketak egiteko herri horietan, ez? <girik> eta, bueno, gero ere, programatua ditugu guzen mainguru potenteak ere, herri dezberdinetan, horre, Ibarra egingo dute bat, gero hemen Iruñan egin nahi dugu beste mainguru bat ere konkista eta errepresia pizka daten lan duko duena, eta, bueno, ez? Eta, ja, gero, kainaren, dana pizka bat, ez? Ordinamika horre, kainaren amasei eri behiratzen, <girik> kainaren amaseian, pues, boso, bueno, martza nazionala egine dugu, eskal herriko martza nazional bat, eh egiten ni gore herri eta bueno gauzo guztien guztietan doean pues bueno, es eh adierazbide kultural hoegez, pues gilikia gatalde jaqueo dantza uh -huh. taldeak, chalapartariak edo antzerki taldeak, musika taldeak marcha horretan parte hartzeko, e, bueno, es e, egin nahi duguna da hori, es. Marcha horretan agora adierazi 500 urte konkistatu izan ondoren eh, pues Navarra hori bizilago la, es. Uh -huh. Eta ja pues ekaien 16 eta gero ere pues uno está ya ja, en 1845an ere Ekimen bere ziremati gogo iruñan, betitzen ikako urte iruñera sartu zirela, ez? Bontu kera okay. aluaren tropa, tropa oiek ere, mm -hmm. eta ja, udazkenari begira ere, zoitutera, antalizarren ere, ekimen ezberdinak ditugu ya planteatuak ere, fiskal berreskurapen, ez? Egon ziren, orain dela gozten urte e e berreskurapen saiakera batzuk egon ziren, ez? Nafarroko buru jadeza berreskuratzeko zaiakera batzuk egon ziren, eta lehenengoa nia bostuen tamabian bertan ez, udazkenean eman eh, zen, ez? Horan, pizkabat, pues, alde horretatik ere, pues, aurtengo udazkenean ere, pues, aurako zenbait ekimene ingo ditu. Eta hori da, ekimenetik, ez, pizkalia kontrolatua, edo, bueno, ez, koordinatua ditu, nabarakik gore, pues, bueno, zenbait herrietan, pues, antzat alde dezborrein ekere, aurako ikuskizun berezikak adira planteatzen, ama urren ere, pastoral moduko bat ingo gutela, bazterre miltxarrelein bezperetan, mm -hmm. etxarri inbadago beste ekimen bat ere, buz, pues, katerriaren sorrera eta konkistaren menduena gustartzen duena, ordun no, bozono, badirela... <gülüyor> ez? badakigu egongo eh, direla ez du ze aspertzeko hobetarik eh, izanen ez datozen nilabetetan ikus argi gelditzen gelditzen denez E, bueno, ba, guri besterik etzaigu falta, eskerriak e, ematea baino, eskerrik asko e, Sergio Iribarren e, 128, 2008 Nafarroa bizirik ekimeneko kidea, ba, ekimenaren berri emateagatik, eta gure entzulei, ba, gogorarazi datorren astean, hilaren hogeita zeian aurkezpena egineen duzuela hemen berri ozarko kulturgunean, eta bueno ba, ia kulturgune hori lepo betetzen den, kulturgunekoa arete hori eta zorteon ba zuen urrengo ekimenekin eta zuen urrengo egitasmoekin Sergio Ibarren, mile esker. Bai, mile esker zuei. Ale, ajo. Eh, besarkada, agora. Agora.